képszárat legmagasabb pontja egy dombocska teteje volt, 15 méterrel a tenger szintje fölött. Ennek a kisdomnak a tetején egy 120 méter magas állvány állt, törzsén különféle antennák egész arzenáljával. Ezek közül az egyik, az állvány csúcsára szerelt folyamatosan forgó antenna pontosan időzített jeleket küldött a támaszpont egyik alacsony épülete felé. Ezeket a jeleket aztán, miután milliószorosukra erősítették őket, egy katolt sugaras képernyőre vetítették, ami és zöld fénybe vonta Joseph W Harmon harmadosztályú tengerésztisztarcát. Harmon tengerészalt fáradt volt, és már unta is a szolgálatot. A fejesek egész nap ott tartották őket az állásaikon, aztán jött az éjszakai szolgálat ideje, úgyhogy szemernit sem alud. Eleinte a Santiago öböl túloldala felől hallatszó csatazaj izgatottá tette, majd még jobban viszketett a tenyere, amikor Szörnyőr játék gyűrűt font a támaszpont köré. De az ember nem lehetett folyamatosan bepörögve, főleg nem akkor, ha már 24 órája nem aludt. Hárman tehát fáradt volt és unta magát. Ráadásul úgy érezte, mintha valaki homokot szort volna a szemébe. Időnként megpróbáltak kipislogni a homok szemcséket, aztán folytatta a révetek bámulást, a képernyőt körbe-körbe seprő zöld nyaláb figyelését. Ezt csinálta akkor is, amikor megpillantotta a másodperc tört része alatt a semmibe enyésző zöld örvénylést. Várnia kellett egy újabb kört, mire megint elcsíphette. Ezúttal se látott sokkal többet. A kötszerű folt ugyanolyan hamar elenyészett, ahogy létrejött. Hármolna olvasta az irányt, ami pontosan 174 volt. Nem veszélyes, gondolta. Ez majdnem dél volt, és az örvénylés a képernyő szélén jelentkezett. Ami veszélyes volt számukra, ha egyáltalán az volt, arra a száraz föld felől lehetett számítani. Szerjőr szedetvedett légi erejének a képében. Korábban elég nagy volt a légi aktivitás, de azóta megszűnt, és a szám Fernandezi légierő teljesen inaktívnak tűnt. Ez kisebb kavarodást okozott a tisztek között, ami teljesen hidegen hagyta Hármont, aki saját keserű tapasztalatából tudta, hogy ami a tiszteket érdekli, attól jobb, hatávol tartja magát. A képernyőn ismét feltűnt a távoli turbulencia képe. Mint tapasztalt radaraltiszt, hárman nagyon jól tudta, mit jelent. Vihar van odakint, valahol a horizont görbéjén túl, és az egyenes vonalban terjedő rádióhullámok a tetejét kapták el. Hárman habozás nélkül a telefonkagylójét nyújt. A parancs úgy szólt, hogy hívja az ügyeletes tisztet, ha bármi tész lenne. Miközben azt mondta, hogy múr hadnagyot kérem, bizonyos fokú elégedettséget érzett azért, hogy felzavarhatja a hadnagyot legmélyebb álmából. Így történt, hogy amikor reggel 8-kor Schelling főhadnagy bement az irodába, az asztalán egy gépelt jelentést talált. Szórakozottan felvette, de amint megpillantotta a papírlapon szereplő adatokat, rögtön a telefon után kapott. – Kapcsolja a radarközpontot, az ügyeletes tisztet! Míg a vonalra várt, újra átolvasta a jelentést. Most, második olvasásra, még rosszabbnak értékelte a helyzetet. – Jennings ászlós! – recsent a fülébe egy hang. – Murhat pillanatnyilag, nem elérhető. Rendben, Jennings! Mondja, mi ez a jelentés arról a viharról? Az ujjával idegesen dobolva hallgatta Jennings mondókáját, és amikor lecsapta a kagylót, érezte, hogy a szemöldökén súlyos verejték cseppek gördülnek végig. Vájatnek igaza volt. Méből irányt változtatott, hogy letarolja San Fernandez. -t. Miközben a Mélből kapcsolatos aktát kereste, bosszúsan arra gondolt, milyen igazságtalan, hogy Vajatnek lett igaza. Mi a fenéért nem ment méből arra, amerre mennie kellett volna? Miért győzedelmeskedik még a XX. században is a megérzés a tudomány felett? és hogy a csudába fogja ezt megmagyarázni Brooksnak? Átrohant a radar központba, ahol elég volt egyetlen pillantást vetnie a képernyőre, hogy tudja, félreértésről nem lehetett szó. Miért nem értesítettek erről korábban? támat rá Jenningsre. nagy már elküldte erről a jelentést, uram. Igen, öt órakor, nekem pedig nyolckor kezdődik a szolgálat. Szólhattak volna. A folyamatosan szélesedő zöld sávra mutatott. Tudja, mi ez? Igen, uram, felelte Jennings. Vihar tombol, oda Vihar? Húzta fel a szemöldökét, Cellink. Álljon félre az utamból, maga fajankó! Félre taszította Jennings, és kivágtatott a napsütötte folyosóra. Ott egy pillanatra megtorpant, aztán megnedelsítette kiszáradt ajkát. A parancsnokot mindenképpen értesítenie kell, akár tetszik, akár nem. Úgy hagyta el a radar központot, mintha a saját kivégzésére ment volna. Jennings pedig tátott szájjal értetlenül bámulta. A Brooks előszobájában csücsülő tiszt nem tudta eldönteni. Beszabad-e engednie a meteorológust az elfoglalt Bruce parancsnok szobájába, vagy nem? Schelling a segítségére sietett. Ha nem beszélhetek most azonnal a parancsnokkal, tornyosult az íróasztal mögött ülő hadsegéd fölé, akkor maga az elkövetkezendő húsz évben horgonykábelt fog pucolni. Egy perccel később Brooks irodájában állt, a közismerten makulátlan íróasztal előtt. A parancsnok ugyanabban a pozícióba ült, mint legutóbbi találkozásukkor, mintha meg sem mozdult volna az utóbbi két napban. Nos, főhadnagy, ha jól értettem, sürkős közölnivalója van. Selling nyelt egyet. Ö, igen, igen, uram, mélybőlről van szó. Brooksnak a szempillája sem rezdült, a hangja sem változott, a levegő mégis érezhetően megfagyott körülötte, ahogy közömbös hangon megkérdezte. – Mi van, méből böllel? – Úgy tűnik – felelte kiszáradt torokkal Shelling – hogy letért az útvonaláról. – Úgy tűnik. – Most letért, vagy nem? – Letért, uram! – Nos! – Shelling a parancsnok acélosan szürke szemébe nézett, és megliftesztette az Ádám csutkáját. – Pontosan felénk tart. – a parancsnok rendíthetetlensége megriasztotta, és ettől megeredt a nyelve. Nem lett volna szabad ezt tennie, uram. Ellent mond az elméletnek. Kuba nyugati partja mellett kellett volna elvonulnia. Nem tudom, miért változtatott irányt, és nem ismerek más olyan meteorológus sem, aki meg tudná mondani, mi az irányváltoztatásokat. Még mindig annyi minden van, amire nem ismerjük a... Brooks felemelte a kezét. Hagyjuk a mellébeszéléssel, Link. – Mennyi időnk maradt még? – Shelling az asztalra tette a magával hozott anyagot, és belelapozott. – Most valamivel több mint 270 kilométerre van tőlünk, és óránként 18 kilométert teszt meg. Ez 15, jobb esetben 16 órát jelent. – Nem érdekel az okfejtése, – jelentette ki Brooks. – Csak a rendelkezésünkre álló időt akartam tudni. Hátra a székével, és felemelt egy telefonkagylót kapcsolja le a parancsnok helyettest. – Aló, parancsot adok a káterv azonnali életbeléptetésére? – Igen, azonnali evakuálás. Helyére tette a kagylót, és visszafordult Selinkhez. A maga helyében nem venném annyira a szívemre a dolgot, főhadnagy. Én döntöttem úgy, hogy maradok, nem maga. Vájatnek semmilyen bizonyítéka nem volt, csak a megérzéseire támaszkodott. – Túlságosan merebb vagyok, uram mondta bűnbánó arccal Schelling. Brooks legyintett. Ezt is belevettem a számításba. Ismerem a tisztjaim képességeit. Az ablakon át az öböl felé nézett. Csak azt sajnálom, hogy Saint Pierre lakosságáért semmit sem tehetünk. Schelling emelte a tekintetét. Ismeri az állás helyét a káter alatt? Igen, uram. Akkor menjen foglalja el. Szánakozva nézett a távozó meteorológus után és miután becsukódott a főhadnagy háta mögött az ajtó, Brooks behívatta a segédjét. Sok elintézni valója volt, halaszthatatlan fontos dolgok. Amint egyedül maradt, odament a falba épített széphez, és tartalmát átpakolta egy ólom nehéz aktatáskába. Csak amikor ezzel is megvolt, csomagolta össze néhány személyes holmiát, köztük a felesége és a két fia fényképét, melyeket az íróasztal fiókjában őrzött. Eumenidész papegájkosz remegett akár a nyárfalevél. Nem abból a fából faragták, amiből a hősöket szokás, és nagyon nem tetszett neki a helyzet, amiben most nyakig benne volt. Igaz ugyan, hogy az éjszakai bárt elvezetni se volt problémamentes feladat, ezeket a problémákat azonban pénzzel mindig meg tudta oldani. Mind Sörrier korrupt rendőrségét, mind a védelmi pénzt követelő bandákat etetnie kellett, ami részben magyarázatot adott a Maraka rettenetesen magas áraira. A polgárháborúból azonban nem vádhatta meg magát pénzzel, és a forgószelet sem lehetett lekenyerezni. Remélte, hogy képszárátra szállítják az amerikai nővel együtt, pályát, és a háború azonban ezt lehetetlenné tették. Bizonyos mértékig hálás volt azért, hogy külföldiek közt lehet. Az angolt elég gyatrán beszélte, de legalább elkendőzte félelmét és bizonytalanságát. Önként semmit nem tett, viszont engedelmeskedett a többiek felkéréseinek. Jól megjátszott készségességével leplezte gyávaságát. Ezért lopakodott most kúszva a domtető felé, ahonnan fel kellett derítenie a főút környékét. Közben minden irányból hangokat hallott. Tücskök sziripelését és egy-egy halvány, de sokkal bajósabb zajegyveleget, mely csak is emberektől származhatott. Aumenidész veretékben fürödve ért fel a domtetőre. Oda lent a főúton nagy volt az aktivitás. Teherautók dübörögtek, fényszórók világítottak vakító fényel az éjszakába, férfiak meneteltek a fényben A kőbánya, ahol az autót hagyták, most tele volt járművekkel, és újabbak és újabbak érkeztek a keskenybekötő úton. Miután mindent látott, amit hallott, Eumenidész visszahúzódott. Közben az ültetvényen mindenfelé fények keltek életre. Egy táborozó hadsereg tüzei, melyek körül katonák üldögéltek. Eumenidész felegyenesedett, és lemegő szívvel baktatva elindult a rejtek helyük felé. Reménykedett benne, ha valaki meg is látja, a fél homályban botorkáló katonák egyikének fogja gondolni. Sikerült lassan, de baj nélkül visszaérnie Juliékhoz. – Eumenidész! – suttogta átszázott búva a helye a lány. – Igen, hol van rá szor? Még nem tért vissza, mi folyik oda Eumedi medinész a maga tört angolságával elmagyarázta, mit látott. Sok férfi, katonák, hadsereg. Kormánykatonák, szőriér emberei? Igen. A görög meglengedte a karját. Minden felé. Mrs. Verminton fölnyögött. Ez csak is azt jelenteti, hogy szőriért kiverték Szentpjárből, mondta Julie. Most mit fogunk tenni? Eumedi medinész nem felelt. Fogalma sem volt, mit kell csinálniuk. Ha megpróbálnának szökni, úgyse jutnának messzire. Ha maradnak, akkor reggel biztosan észreveszik őket. Vannak a közelünkben katonák? kérdezte Julie. Eumenidész a háta mögé bökött. Arra, kétszáz méter. Ha beszélünk, hangosan meghallják. Szerencsénk, hogy beástuk magunkat. Jobb lesz, ha maga is bemászik a rejtek helyére, Eumenidész. Takarja le magát a banánfa levelekkel. – Meg kell várnunk Mr. Raphshorn-t. Félek! – hallatszott Mrs. Verminton vékony hangja a sötétből. – Gondolja, hogy én nem! – mormolta Julie. – Ha fél, akkor maradjon csendben. – De meg fognak ölni minket! – síránkozott most már hangosabban Mrs. Verminton. Meg erőszakulnak, aztán megölnek minket. Az Isten szerelmére maradjon csendben, meg fogják hallani! Mrs. Farmington sóhajtott egyet, aztán mély hallgatásba burkolódzott. Julie feküdt a búvó búvóhelyemélyén, és miközben Rafszornt várta, azon tűnődött, mit tehetnek, ha a konzol visszatért. Rafszornnak gondjai voltak. A után egyszer könnyűszerrel átkelt, másodszor azonban sávot se, sem akart neki összejönni. Mindkét irányba folyamatossá vált a forgalom. A teherautók egyik a másik után robogtak el előtte felkapcsolt fényszórókkal. Lehetetlenné téve, hogy észrevétlenül átosonjon. Már az úthoz visszatalálni sem volt könnyű. A felismerés, hogy a kormányhadsereg kellős közepén találta magát, annyira megrendítette, hogy teljesen elvesztette az irányérzékét. Csak botladozott a fák közti sötétségben, egyik katona csoportól a másikig. Mire visszanyerte a lélek jelenlétét, annyira eltávolodott az úttól, hogy majdnem másfél órájába telt visszatérni oda pedig a félelem, hogy felfedezhetik, kiméletlenül hajtotta előre. Nem voltak illúziói, nagyon is jól tudta, mi vár rá, ha észreveszik. Sörrier propagandája jól működött. Sikerült megtévesztenie ezeket az embereket, elferdíteni a gondolkodásmódjukat és egységes hadseregé kovácsolnia őket. Ezeknek az embereknek a számára minden blanc, amerikai volt. Az amerikaiak pedig mumusok voltak Sőriör mitológiájában. Amerikainak lenni egyet jelentett azzal, hogy kém vagy, Már pedig a kémeket háború idején a helyszínen agyol Óvatosan lopakodott tehát egyik fától a másikig, beleolvadva az árnyakba és a banánfa törzsek körvonalaiba. Egyszer mozdulatlanná kellett dermednie egy végtelennek tűnő fél órára, míg a rejteket adó fa túloldalán beszélgető katonák szét nem szélettek. Folytatta az útját, és közben arra gondolt, amit a katonáktól hallott. Az emberek fáradtak és demoralizáltak voltak. A tisztjeik tehetetlenségére panaszkodtak, és borzadályal beszéltek félvöltözőnségéről. Az egyik visszatérő téma az volt, hogy hol vannak a mi ágyúink. Erre egyikük sem tudta a választ. Mint Rapshon sejtette, a hadsereg rokán tábornok alatt megpróbálta összeszedni megmaradt erejét, hogy hajnalban ellencsapást indítson az elveszett Saint-Pierre ellen. Noha rengeteg hadianyagot zsákmányoltak félvülék, rokkámbó visszavonuló seregének sikerült kiürítenie a San Juan erődbeli fegyvertárat, így elegendő lőszerrel rendelkeztek, hogy megindíthassák az ellentámadást. A férfiak hangja megremegett, amikor rokkámbóról esett szó. Minden reményüket belévetették, ezért érthető volt, hogy megpróbálták hatalmas hadvezérnek látni, hogy bátorságot öntsenek önmagukba. Nagy sokára Ravshorn megtalálta az utat, melynek szélén az árnyékba rejtőzve arra várt, hogy kellő nagyságú rés támadjon a szervízúton bonyolódó forgalomban. Az alkalom azonban sehogy sem akart eljönni. Kétségbe esetten a karórájára nézett. A hajnal már nem volt messze, már pedig pirkadat előtt át kellene kelnie az úton. Végül, mivel nem látott reményt arra, hogy a forgalom gyérülni fog, addig ment az út mentén, amíg egy éles kanyart nem talál. Itt talán lesz némi esélye arra, hogy elkerülje a teherautók fényszóróit. Várt, még egy teherautó elrobogott előtte, aztán egy tapsifüle sebességével átinalt az úttesten, majd a túloldalra érve lekoporodott. A következő jármű fénykévéi a fele fölött suhantak el. Az égbolt alján keleti része már világosodott, mire megtalálta a fedezékeikhez vezető banánfasort, és óvatos, de bizonytalan léptekkel elindult, hogy csatlakozzon a többiekhez. Ahogy az éj felváltotta a hajnali szürkeség, Julie kidugta fejét az álcaként szolgáló banánfa levelek közül. Az éjszaka folyamán senki sem közelítette meg a rejtek helyüket, és úgy tűnt elkerülhetik a veszélyt, ha csendben maradnak ha csendben maradnak. Kimegyek a fák közé, körülnézek egy kicsit, mondta Eumenidésznek. A szomszéd lyuk fölött megzörrentek a levelek. Ne hagyjon itt, bújt elő Mrs. Vermington. Kérem, ne el, rettenetesen félek. Pszt! nem megyek messzire, maradjon itt és legyen csendben. Négy kézlába fák közé mászott és keresett egy helyet, ahonnan jól be lehetett látni az ültetvényt. Katonák mozogtak mindenütt a halvány hajnali fényben, és a közelükben alig 50 méterre tőlük egy kihambat tábortúz körül alvó, egyenruhás alakok hevertek. Julie, aki voltak éppen azért jött ki, hogy megnézze, sikerült-e elég jól álcázni a rejtekhelyüket, a gödrök felé fordult. A kihányt föld elég feltűnő volt, ezen azonban könnyen lehetett segíteni néhány újabb banánfa levéllel, mielőtt még késő lenne. A lyukak maguk észrevehetetlenek voltak, Pontosabban lettek volna, ha az az átkozott Mrs. Vermington csendben marad. Mrs. Vermington azonban még mindig nem húzódott vissza, hanem retiküljét magához szorítva idegesen körbenézett. Búj lett egy tyúkeszű! – sziszette Julie. Meglepetésére Mrs. Vermington kinyitotta a retiküljét, elővett belőle egy fésűt, és neki látott rendbeszedni a haját. Soha nem fog megtanulni vigyázni magára, gondolta reménytelenül Julie. Képtelen az alkalmazkodásra és a szokásai irabja. Arra készült, hogy visszakúszna a helyére, és Mrs. vermington is beparancsolja a rejtek helyére, ha kell, erővel, amikor a gödrön túl, a fák mögül mozgást hallott. Egy katona közeledett. Egy pillanatra megállt, nyújtózkodott egyet, majd megigazította vállán a puskaszíját és folytatta útját. Julie tekintete Mrs. Vermingtonra siklott, aki egy tükörben nézegette magát. Halványan hallotta az elégedetlen és nagyon is női hangot, amit Mrs. Vermington hallatott, amikor felfedezte, milyen pocsék látványt nyújt. A katona is meghallotta ezt, és válláról levette a puskát. A hang irányába indult. Mrs. Vermington hallva a csőre töltött puska fémes kattanását, és a tükörben megpillantva a feléje közeledő katonát, felsikított és újfent magához szorította a retiküljét. A katona döbbentem megtorpant, aztán arcán széles vigyorral vállára lendítette a puskát, és közelebb jött. Egy másodperccel később három tompa csattanás visszhangzott a hajnali levegőbe. A katona felkiáltott, és Mrs. Vermington elé zuhant, vergődve akár egy partra vetett hal. Vállánál az egyenruha vértől EU mendi rész csikét pattant elő a banánfalevelek alól, Julie pedig, mit sem törődve azzal, hogy megláthatják, oda a sebesülthöz. Meglőtték, nézett bambán a véres egyenruhára a görög. Rám támad, sikította hisztérikusan Mrs. Wellington. Meg akart erőszakolni. meg akart ölni, hadonászott pisztolyjal a kezébe. Julie meglendítette a kezét, és minden dühét nyitott tenyerébe összpontosítva elhallgattatta a hisztérikus nőszemét. Eumendi medinész kicsavarta Mrs. Ferminton ernyetújjai közül a fegyvert. De, hisz ez az enyém állapította döbbentem. Julie háta mögül kiáltás hallatszott, és egy pillanattal később három katona rohant elő a fák közül. Az élen haladó, észrevéve a földön fekvő bajtását és a pisztolyt EU-medinész kezében nem habozott. Célzásra emelte a puskáját, és gyomorszájon lőtte a görögöt. Eumedinész két részt a fájdalomtól, a katona pedig a földre taszította lábával, és addig dövködte testét a szuronnyal, még a test végleg mozdulatlanná nem vált. Raphshorn, aki a fák közül leste mi történik, a rosszul lét de ennek ellenére képtelen volt elfordítani a tekintetét. Az egyik katona a puskájára szerett bajonettel lögdösni kezdte a nőket, és Raphshorn látta, hogy zsulikarján vércseppek gördülnek végig. Már azt hitte a helyszínen a őket, amikor előbukkant egy tiszt. Fél perccel később már csak néz papegájkosz élettelentes hevert a banánfa levelekkel akart gödrök mellett. Ravtszornak hosszú idejébe telt, mire magához tért annyira, hogy gondolkozni tudjon. Végül hasonkúszva elindult, de hogy merre és miért, azt maga sem tudta. meg hamarosan rá kellett jönnie, hogy Sokkal könnyebb volt Sir elékerülni, elé kerülni, mint megtalálni févült. Dawsonnal együtt egy fiatal tisztnek lettek átadva, aki túlságosan el volt foglalva ahhoz, hogy ráérjen foglalkozni velük. Hogy szabaduljon tőlük, a tiszt egy közlegényre bízta őket. Ez sem lelkesedett jobban, mint a felettese, sőt, egyenesen neheztelt vájették amiért miattuk ki kellett maradnia a harcból. Ezeknek a fiúknak a harci moráljával aztán nincs gond, állapította meg Dawson. – Nyerésre állnak! – felelte Kurtán a bizonytalanság miatt ingerült Wyatt. – Bármennyire is igyekezett megtalálni Févőt, hogy segíthessen ezeken az embereken, senki nem akar segítségére lenni. A háború két csatatérre osztott. Egy Szent Szentpiertől nyugatra és egy tőle keletre lévőre. Févől ökle Sörjőr hadseregét két egyenlőtlen részre osztotta, melyek közül a nagyobbik kelet felé húzódott vissza, a kisebb töredék pedig nyugat felé menekült, hogy ott csatlakozzon a kép körülvevő egyelőre sértetlen csapatokhoz. Egy magasabb rangú tiszt egyenesen a szemükbe nevetett, amikor Wyatt közölte vele, hogy látni akarja Févölt. Látni akarja Févölt? <gül> <gül> mulatott a férfi. Blánk, én is látni akarom őt, mindenki látni akarja őt. Févől állandó mozgásban van, elfoglalt ember. Ide fog jönni? kérdezte Vajet. A tiszt felmordult. Nem, ha rajtam csak oda megy, ahol baj van. Én pedig nem szeretném, ha baj lenne. Bár, lehet, hogy mégiscsak ide fog jönni, tűnődött. Rokambó ellen fogunk indulni. Itt maradhatunk? Amennyiben nem lesznek az utunkba, igen. Így hát a zászlóhaj főhadiszállásán maradtak, ahol Wyatt beavatta Dawson mindamba amit meg tudott. Szerintem akkor fogja látni félvölt, mikor a háta közepét, vélte Dawson. Maga hagyná, hogy egy hóbortos tudós ilyen zűrzavar közepette háborgassa? Nem, felelte csüggettem vajet. De ki az ördög ez a rokambó, akit említett? kérdezte Daphson. A vezérkar egyik alacsonyabb pozíciójú tábornoka volt. Akkor került fel a ló hátára amikor el elesett, és agyafurtabbnak bizonyult, mint azt Fével hitte volna. Fével arra számított, hogy egyetlen támadással elintézheti ezt az egész háborút. Rokambó azonban kimenekítette a kormánycsapatokat egy sikeres manőverrel, és visszahúzódott keletre, ahol ellentámadásra készült. Az egészben a legkellemetlenebb az, hogy nem felejtette el kiüríteni a San Juan fegyvertárat, így most elegendő fegyverrel és lőszerrel rendelkezik ahhoz, hogy kérdésessé tehesse félvöl győzelmét. Nem támadhatná meg févül még mielőtt felkészült az ellencsapásra? Rajta ütésszerűen? Vajet megrázta a fejét. Févől már kiátszotta minden ütőkártyáját. Emberei lavinaként zúdultak alá a hegyekből, megállás nélkül küzdötték végig útjukat a városig, és most alig állnak a lábokon a fáradtságtól. Mindenképp pihenniük kell. Akkor most mi lesz? Vájett vállat mond. Rokambul támadni fog, Févől védekezni, méből pedig elsöpri őket. Ilyen alacsony terepen egyik hadsereg sem fogja túlélni a forgózelet. Ennek a háborúnak nem lesz győztese. Dawson a társára sandított. – Akkor nem ártana kijutnunk innen, javasolta. Megpróbálhatnánk feljutni a negritón. Miután beszéltem fejvellel, mondta rendíthetetlenül vajjett. Rendben, sóhajtott Dawson. Itt maradunk és várjuk félvölt. Pontosan hol vonta össze a csapatait, Rockabo? A várostól keletre, innen, mint egy nyolc kilométerre a tengerpart mentén. Szent Szütjő! kiáltott fel Dávson. Nem arra felé mentek rá szárnék? Erre jobb nem is gondolni, válaszolta komoran Wyatt. Davson még soha nem érezte ennyire nyomorultul magát. – Annyira sajnálom. Ha nem akartam volna elkötni ezt az átkozott autót, akkor most együtt lehetnénk. Wyatt érdeklődve méregette. – Valami történt Dávsonnal. Ez nem az az ember volt, akit a Maraca klubban megismert a nagy, fontos író. És nem is az a pökhendi alak, aki a pokolba kívánta a börtön cellába. Amikor nem is olyan régen kérdeztem erről, majdnem leharapta a fejemet. Dawson felnézett. Kíváncsi rá, miért akartam elvinni a kocsiját? Elmondom. Megijedtem. Big Jim Dawson megijedt. Épp ezentűnődtem, tűnődtem, vallotta bevajet. Ez valahogyan nem illik bele a képbe, amit kialakított magáról. Dawson keserűen felnevetett. Amit rólam hallott, annak a felesem igaz. Könnyen megijedek. Wyatt Dawson kezére nézett. Nem úgy néz ki. Különös, mosolyodott el Dawson. Amikor rosszul elé került, te rádöbbentem, hogy ezúttal a nevem nem fog kihúzni a csávából. Meg kellett volna ijednem, de én e bepörögtem. Ilyesmi még soha se történt velem. Ami a hírnevemet illeti, az egész hamis, mesterségesen felpumpált és kifényezett. Tudja, nem is volt olyan nehéz megcsinálni. Az ember elmegy Afrikába, lelő egy szerencsétlen oroszlán, és már is mindenki hősnek tartja. Aztán kifog a tengerből egy halat, ami egy kicsivel nagyobb az átlagnál, és ismét hős lesz belőle. Ilyen nevetséges építőelemekből emeltük nagyjá Jim Dawson. Egy kínai papírtigrisnek nevezni ezt a figurát. Arról még nem is beszéltem, hogy milyen csodákra képes egy gátlástalan sajtóügynök. De miért? Mi szükség volt mindenre? Rázta meg a fejét fejétváját. Maga jó író, Daphson. A kritika talán még soha nem húzta le. Akkor minek ez az egész? Amit a kritika gondol, és amit én gondolok, az két különböző dolog. Daphson a cipője poros órára szegezte tekintetét. Valahányszor leülök az írógép elé, és az üres papírlapra nézek, úgy érzem, mintha sűlyedni kezdene alattam a szék. És miután teleírtam egy csomó papírlapot, és elkészült egy újabb könyv, a süllyedés érzése még erősebbé válik. Még soha nem írtam arról, ami igazán érdekelt. Egyszerűen nem voltam képes papírra vetni azt, amit szerettem volna. Éppen ezért valahányszor napvilágot látott egy újabb könyv, attól rettegtem, hogy bukás lesz. Szükségem volt valamire, ami eladja, és Big Jim Dawson alakja kiválóan megfelelt a célnak. Maga a lehetetlennel próbálkozott Dawson. A tökére törekedett. Dawson elvigyorodott. Továbbra is azt fogom tenni, mondta valamivel vidámabban. De ezen túl nem csak ez fog számítani. Már nem félek önmagamtól. Jó néhány órával később wyatt egy erőteljes kézrázta ébrel Vajett létre. Wyatt kinyújtóztatta elgémberedett tagjait, és belepislogott a szemébe világító elemlámpa vakító fényébe. – Maga a wyatt, vagy a másik fickó az? – kérdezte egy hang. – Én vagyok. Maga kicsoda? Lelökte magáról a takarót, amit valaki gondosan ráterített, és a föléje tornyosuló szakállas pasasra nézett. – Fuller vagyok. Bekerestem magáért egész Szentpért. Féből látni akarja. Féből látni akar engem? Honnan tudja, hogy egyáltalán létezem? Ez egy külön történet. Jöjjön. Váját csikorgó izületekkel feltápászkodott, és a nyitott ajtón át kinézett az utcára. Hajnalodott. A halvány fényben látni lehetett egy üresben járó Jeep körvonalait. Fuller? fordult vissza Váját a férfi felé. Maga az egyik író, aki az északi parton Campo de las perlason él. Így igaz. A másik pedig mening. <gül> Ördöge van, bólintott türelmetlenül Fuller. Jöjjön, nincs időnk csevegni. Várjon egy percet, torpant meg Wyatt. Fel kell ébreszteni dalfson Nincs időnk erre, mondta Fuller. Nyugodtan itt hagyhatja. Wyatt közelebb lépett, és a férfi szemébe fúrta a tekintetét. Nézzem! Ezt az embert véresre verték szörjőr pribékjei maga és menning miatt. Kis hiá mindkettőnket a ugyanebből azokból. Tehát egy tapottat sem teszek nélküle. Fuller volt olyan kegyes, és elszígyelte magát. Rendben, de gyorsan csinálja. Vajet felébresztette az Amerikaiit és röviden elmagyarázta a helyzetet, mire Dawson talpra szökkett. De onnan a tud magáról, kérdezte csodálkozva. – Gondolom, ezt majd útközben elmagyarázza nekünk Fuller. Beszálltak a dzsibbe és elindultak. – Fével az imperiába rendezte be a főhadi magyarázta nekik Fuller. – Kellemes hely, és a központban van. – Átkozott legyek, – dörmögte Dawson. – Mozdulnunk sem kellett volna onna. Ott voltunk ma, illetve tegnap délelőtt. – A kormányépületeket több találat érte, – folytatta az angol hamar nem lesznek használhatóak. Felesleges mondania, jegyezte meg érzéssel Davson. Ott voltunk. Hallottam, bollogatott Fuller. Sajnálatos. Wyatt az égboltra nézett, és beleszippantott a levegőbe. Szokatlanul meleg volt, tekintve a korai időpontot, és a nap forrónak ígérkezett. Miért küldte értem félvől? mondta össze a szemöldökét Wyatt. Egy angol újságíró került elő, és egy különös történetet adott elő valami forgószélről. Badalság az egész, fél volt azonban érdekli, mi a sztori valós alapja. Maga az a forgószélkutató, ugye? Én vagyok, válaszolta hangon hangonvájett. Kasztonnak tehát sikerült életben maradnia, mondta le a következtetés Dawson. Ez nagyszerű. Fuller nevetni kezdett. Előtte azonban szolgálnia kellett a kormányhadseregbe. <tőle>, Tőle tudjuk, hogy a Liberation téri rendőrségi épületben kötöttek ki. Ez nem volt túl bíztató számunkra, mivel a teret elég csúnyán megbombáztunk. De, mint kiderült, nem voltak fehér holtestek a romok közt, így reménykedhettünk benne, hogy sikerült megszökniük. Egész éjszaka kerestem magukat. Félvő ragaszkodott hozzá, és ha ő ragaszkodik valamihez, akkor annak úgy kell lennie. – Mikorra várható a harcok kiújulása? – kérdezte Vajet. – Ez attól függ, mikor látja rokanbó elérkezetnek az ellentámadást, ami erőnkből egyelőre csak a védekezésre futja. – Mi a helyzet a nyugató rekett kormányerőkkel? – Még mindig kepszarat körül tanyáznak. Szerjör még mindig fél tőle, hogy a jenkik hátba támadják. – És meg fogják tenni? – Fuller horkantott. – Bah, dehogy! Egy kis helyi se Amiben a jenkik nem akarják beleütni az órukat. Feltételezem, ők is jobban örülnének, félvölnek, mint szörnyörnek, de nem fognak semmibe se beleavatkozni. Hál' Istennek, szörnyörnek erről egészen más a véleménye. Vajet azon tűnődött, hogyan keveredhetett bele ebbe a polgárháborúba, Fuller. A férfi teljesen úgy beszélt, mint aki magas pozíciót foglal el a lázadók között, és kétség kívül igen közel áll félvölhoz. Közben Fuller lefékezte a jeepet az imperiál előtt, és mindannyian kiszálltak. A szálloda körül nagy volt a jövésmenés, és Vajatnek rögtön feltűnt, hogy a forgóajtót kiszerelték, megkönnyítve ezzel az épületbe való bejutást. Úgy tűnt Fével nem tud ügyelni az apró részletekre is. A szálló belseje is teljesen átváltozott. Az előteret kitakarították, az amerikai bár pedig új szerepében térképszobaként működött. Itt várjanak, mondta nekik Fuller. Szólok a főnöknek, hogy megérkeztek. Elment, Dawson pedig megjegyezte. Ez az, ahogy látni szeretem a háborút, olyannak, amilyen a maga nyers valóságában. Lehet, hogy más véleményen lesz, ha rokkamból támadni fog. Ez nagyon valószínű, ismerte a Dawson, de addig is nem vagyok hajlandó pesszimistának lenni. A lépcső felől kiáltás hallatszott, és kaaszton robogott lefeléjük. Ha, <gül> és te hoztad magukat! üdvözölte őket. El se tudom mondani, mennyire örülök a viszontlátásnak. <gül> nem hitte volna, hogy meg tudnak szökni a börtönből. Nem volt nehéz dolgunk, kirobbantottak minket mosolyodott el szomorkásan vajet. Ne higgyen neki, legyintett Dawson. Vajet remek munkát végzett. Engem is ő szabadított ki. Szemügyre vettek kaaszton. – Mi van az arcán? Cipőkrém? – Az. Képtelen vagyok megszabadulni ettől az átkozott anyagtól. Gondolom, Gondolom jó lesne egy mosakodás és egy váltás tiszta ruha. – Hol van Julie? – És Raphsthorn? – kérdezte Wyatt. Kaston elkomorodott. – Elég hamar szétváltunk. A terv szerint keletnek kellett menniük. – Ha kelet felé mentek? – mondta Wyatt. – Akkor most hadseregének a kellős közepén vannak. Erről nem volt többet mit mondani, ezért mindannyian hallgattak. Végül Carlton megismételte javaslatát. Én azt mondom, jöjjenek, amíg lehetőségük van rá, és mosakodjanak meg. Félvől most úgyse ér rá beszélni magával Vajet. A vezér karával tart megbeszélést. Felvitte őket a szobájába, ahol meleg víz és szappan állt rendelkezésükre. Darfson pillanatok múlva a beteg szobába kísérte egy orvos, Kaston pedig talált egy tiszta inget Vajet számára, majd nagylelkűen közölte. – Használhatja a villányborotvámat is, ha óhajtja. Vajet leült az ágyra és megborotválkozott. Amikor végzett, sokkal jobban érezte magát. – Hogy szakadt el a többiektől? – kérdezte az újságírótól. Kaston elmagyarázta neki. – Végül sikerült fávöl elé kerülnem, és meggyőznöm őt róla, hogy maga egy fontos személy lehet számára. Megvakarta a fejét. Vagy sejtett már ő is valamit, vagy sokkal nagyobb meggyőző erővel bírok, mint hittem volna. Elég az hozzá, hamar ráézzett a lényegre. Remek fickó. Gondolja, hogy ez elég lesz a háború megnyeréséhez? Kauston vállat mondt. Ez egy megválaszolhatatlan kérdés. A kormányhadsereg sokkal erősebb, Fével eddig is a meglepetésre és a hírszerzése támaszkodva nyerte meg a csatát. Minden lehetőséget számba vett, és az munkát már hónapokkal ezelőtt elvégezte. Kuncogni kezdett. Mindnyáján hallottunk róla, hogy Sir Rear soha nem lépett akcióba. Hatalmas dugó alakult ki a negrítótól nem messze. És Fével lejött, és az összes löveget zsákmányul ejtette. Azt hittem szerencséje volt, de most már tudom, hogy Fével soha nem alapoz a véletlenre. Az egész gondosan meg volt tervezve. Fével megvesztegette Liszkviét, a tüzérség főparancsnokát, aki úgy intézte, hogy két hadoszlop egymással szembe kerüljön az úton, megbénítva a forgalmat. Lisquier ezután felszívódott, és mire dörűen rendeteremthetett teremthetett volna már késő volt. Ő maga is elesett. Ekkor vette át az irányítást Rokambó, mondta Vajett. Calzton bólintott. Sajnos. Rokambó ugyanis érti a dolgát. Sokkal jobban, mint dörül értette. Kimenekítette a kormánycsapatókat a csapdából. Csak a jó ég tudja, mi fog történni most. A páncélós hadosztály nem okozott kellemetlenségeket félvölnek, amikor kiértek a síkságra? Kaszton elvigyorodott. Nem igazán, gyorsan használatba vették az ágyukat, alakítottak hat mozgó hadoszlopot, és elindultak harckocsi vadászni. Amint egy tank vagy egy páncélozott jármű elődukta valahonnan az órát, tucatnyi ágyú nyitott rátizet. Minden pontosan meg volt tervezve. Szőri tábornokai félvöl zenéjére ropták a táncot mindaddig, amíg rokanbó kezébe nem vette a gyeplőt. A Place de la Liberation noáron se véletlenül lett szétlőve az egész harmadik regiment. Félvölnek, vóki kikkel felszerelt megfigyelői voltak a városban, akik mindenről pontos helyzetjelentést adtak. Láttam az eredményét, súhajtott vajet. Kausztom vigyora még szélesebbé vált. Sörjér komédiába illő légi is hasonló módon szabadult meg. A gépek rendben felszálltak és bombázni kezdtek, de három kör után elfogyott az üzemanyaguk és meg kellett nyitni a tartaléktartályokat a repülőtéren. Ezeknek a tartalma cukorral volt megkezelve, amiből bőven akad a szigeten, úgyhogy most az összes repülő a földön rostokol, beragadt motorral. Nem mindennapi stratéga, mondta elismerően vajat. Hogy kerül a képbe Fuller és Manning? – Ilyen mélységekben még nem ismerem a helyzetet. Valószínű, hogy a fegyverszállítmányhoz van közük. Fél kétségtelenül tudtam, mire van szüksége. Puskákra, gépfegyverekre, könnyű hegyi ágyukra és aknavetőkre. Megpőséges munícióra. Valakinek nagyon ki kellett nyitnia a pénztárcáját, de hogy ki lehet az, arról fogalmam sincs. Mening és Fuller, mormogta vályett. A rendőrség is úgy gondolja, hogy közük van félvölhöz. Fél hortra verték Dawson, mert azt hitték, mondani tud nekik valamit róluk. Láttam a kezét. Mit mondott nekik? <gül> Mit mondhatott volna? Tűrt és hallgatott. Meglep, mondta Kauston, ugyanis nagy szélhámos hírében áll újságírói berkekben. Azt is tudjuk, hogy az alaszkai légibalesete megrendezett jelenet volt, amivel a legfrissebb könyvének akart még több olvasót szerezni. Don Weissman tervelte ki, és egy kaszkadőr hajtotta végre. – Ki az a Don Weissman? – Dawson sajtóügynöke. Eddig meg győződve róla, hogy minden, ami Dawsonról tudunk, Weissman mesterkedésének a terméke. – Szerintem nyugodtan nevezheti Weissman Dawson korábbi sajtóügynökének, jegyezte meg csendesen Wyatt. Kasztan felhúzta a szemöldökét. – Ilyen komoly a helyzet? nagy nagyszerű fickó. – Vájat elégedetten megpaskolta frissen borotvált arcát. – Mikor beszélhetek félvöllel? – Koston tanástalanul vont. Ha hivatni fogja. Ebben a pillanatban nagyon elfoglalt, ugyanis épp vesztésre áll. Az összes ütőkártyáját kijátszotta, és alig 5000 embere van a 15000 kormánykatonával szemben. Nem tartom kizártnak, hogy kénytelen lesz visszavonulni a hegyekbe. Wyatt begombolta az ingjét. – Akkor gyorsan kell cselekednie, mélyből nem fog várni rá. Kasztan csendesen ült egy darabig, aztán szinte könyörögve megkérdezte. – Van valami konkrétuma is, eltekintve a megérzésétől? Wyatt az ablakhoz lépett, és felnézett a forró, halvány égboltra. Nem sok – felelte. – Ha rendelkezésemre állnának a támaszpont műszerei, akkor már valószínűleg fel tudnék mutatni valamit. Így azonban, látva Karzton csüggett arcát, hozzátette: Ez vihar előtti idő, tudja. Ez a nyugalom, ez a mozdulatlanság nem normális. Valami útját állta a délkeleti szélnek, és szerintem ez a valami nem más, mint mélyből. A tenger felé intett a fejével. A kislány valahol ott van a horizonton túl. Nem tudom bizonyítani, hogy erre tart, de mégis meg vagyok győződve róla, hogy ez a helyzet. – Oda lent van egy barométer! – mondta reménykedve Kaston. – Segít valamit! – Megnézem, de ne várjon tőle túl sokat! Lementek a katonai főhadi szállás és Kaston megmutatta Wyattnek a szálloda igazgatói szoba falára akasztott barométert. Wyatt lenyűgözve szemlélte a műszert. – Te jóságoség de hisz ez egy Tori Cselli féle barométer, egy erekje! Gyengéden megütögette. Lehet, vagy száz éves. Miután közelebbről is szeműsre vette a számlapot, kiavította magát. Nem, nem, nem egészen. Amadeus Koppenhans, Amsterdam. 1872. Segít valami be? Nézetre kalsztom. Vajet elmosődött. Ez pontosan olyan, mintha egy csákányt nyomnának az atomfizikus kezébe azzal a kérdéssel, hogy szét tudné e hasítani vele néhány atomot. Mutató újja hegyével megütögette a számlapot, és a mutató megremegett. Ez a műszer csupán annyit árul el nekünk, hogy pillanatnyilag mi történik. Márpedig nem ez a lényeg. Amit tudni szeretnénk, az az, hogy mi történt az elmúlt 24 órában. A fél életemet odadnám egy aneroid barográfért, és ha megszerezhetném az elmúlt három nap mérési eredményeit. Akkor tehát ennek nem vehetjük hasznát? Attól tartok Egyébként is valószínű, hogy hamis értéket mutat. Nem úgy néz ki, mintha karba lenne tartva. Kaoszton elszontyolódott. Tudja, mi a baj magukkal tudó sokkal, Az, hogy olyan tökére fejlesztették a műszereiket, hogy most már képtelenek meglenni nélkülük. Mit csináltak maguk meteorológusok akkor, amikor még nem léteztek műholdak és más elektronikus kegyerék? Az ösztöneinkre és a tapasztalatunkra támaszkodhattunk, ahogy azt most én is teszem. Felelte türelmesen vájett. Ha valaki annyi forgószelet megvizsgál, mint én, akkor óhatatlanul kifejlődik egy hatodik érzéke, amely megmondja, hogy mi lesz a kislányok következő lépése. Ha így szimpatikusabb, nevezzük ezt a hatodik érzéket a tapasztalat hangjának. Még mindig hiszek magának, mondta panaszosan Karzton. A kérdés azonban az, fog-e hinni fével is? Hmm, nem ez itt a kérdés, Karzton hanem az, hogy mit fog tenni félvől, ha sikerül meggyőznöm őt, ugyanis, mint tudja, akik benne van a slamasztikában. Nézzük meg, befejezték -e a megbeszélést. Javasolta Kasztom. Mint újságírod, kifejezetten érdekel, mit fog tenni. A zsebendővel megtörölte gyöngyöző homlokát. Egy valamiben kétségtelenül igaza van vajett. Ezzel az időjárással nem stimmel valami. Févől még mindig nem ért ráfogadni őket, így az előtérben várakoztak a jövő menő futárokat figyelve, akik a tárgyalóteremnek használt ebédlő ajtajában tűntek el, majd bukkantak elő. Végül nem egy futár, hanem fuller jelent meg az ajtóban. Maga következik, Intet Vajetnek. Legyen gyors, ha kérhetem. Egyébként, mondta jó indulaton, ha érdekli a véleményem, csak az idejét vesztegeti. Sam Fernandest a forgószelek el kerülni. – Szörjér is ugyanezt mondta nekem, sóhajtott vajett, pedig ő sem meteorológus. Fuller vállat vont. Nos, akkor jöjjünk, essünk túl rajta. Bekísérte őket az ebédlőbe, ahol az asztalokat egymás mellé tolták, és a terítők helyét térképek vették át. A szóva távolabbi végében halkan tárgyaló férfiak csoportja át. Az egész kísértetiesen emlékeztetett Szörjér csata előtti megbeszélésére, de azért volt egy kis különbség. Így egyetlen aranypasszományt sem lehetett látni, és nem uralkodott hisztérikus hangulat a társaságon. Kausztom megérintette vajet könyökét. – Ő mennénk! – intette szemével egy magas, fehér férfi felé. – Mellette pedig félből. Vévül vékony, inas, az átlagnál valamivel alacsonyabb férfi volt arcbőre világosabb volt, mint a sziget lakók többségének, és ami teljesen szokatlannak számított, áthatóan kék szempárral tekintett a világra. Egyszerű keki egyenruhát viselt, kigombolt nyakú ingel, melyből egy izmos, öntudatos nyak emelkedett ki. Ahogy Wyatt felé fordult, hogy üdvözője, szemekörül szarkalábak jelentek meg, és Ajka barátságos mosolyra húzódott. Oh, – Ó, Mr. Wyatt, hogy én hány helyen kerestettem magát? mondta tökéletes angol kiejtéssel. hallani szeretném, mi mondani, valója van számunkra, bár attól tartok, abból ítélve, amit Mr. kauston már megtudtunk, hogy nem fogok örülni neki. Hurikán lesz, közölte lakonikusan Vajet. Fével arckifejezése nem változott. Valóban? A magas, fehér férfi, Menning nem állta meg szó nélkül. Ez egy kicsit meredek kijelentés, Vajet. Nem volt itt hurikán 1910 óta. – Már kezd elegem lenni ebből a tényből, – mondta fáradtan Vajet. – Valami mágikus van az 1910-es számban. – A forgószeleknek száz évenként illik erre tévedni, és a következőt 2010-re várják. – Ha nem 2010-re, akkor mikorra várjuk ezt az orkánt? – kérdezte udvariasan félből. – Nem kell többet várniuk 24 óránál, – felelte Vajet. Manning megvetően fújtatott egyet, félvől azonban felemelte a kezét. Csász! Egyikünk sem örülne neki, ha bármi is megzavarná a háborunkat. Mindazonáltal azt hiszem, meg kell hallgatnunk Mr. Wyatt-et. lehet a döntésünkre. Kényelmesen neki támaszkodott az asztalnak, és Wyattre emelte barna mutató ujját. Nos, halljuk, milyen bizonyítékai vannak. Wyatt vette egy mély lélegzetet, meg kellett a févöl, bármilyen gyengék legyenek is az érvei. A forgó szelet öt nappal ezelőtt észlelte először az egyik meteorológiai műholdunk. Négy nappal ezelőtt kimentem repülővel, és megállapítottam, hogy a legrosszabb, amivel valaha is találkoztam. Figyelemmel kísértem a mozgását, és egészen addig, amíg el nem hagytam a támaszpontot, az előre vált útvonalon mozgott. Azóta nem jutottam friss információkhoz. – Az előre vált útvonalon, – ismételte meg Féből. – Ebbe beleesik, Szám Fernández is? – Nem, – ismerte el Vajet. de nem kell jelentősen letérnie erről az útvonalról ahhoz, hogy eltaláljon minket. Már pedig a forgószelek a szeszélyességükről híresek. – Értesítette Brooks parancsnokot mind erről? – kérdezte nyers hangon Merling. – Igen. Ő pedig nem adott hitelt a történteknek. Még mindig ott van a támaszponton, és nem úgy néz ki, mint aki mozdulni készül. Brooks parancsnoknak meg van kötve a keze? – felelte óvatosan févölt figyelve vajett. Egyéb tényezőket is figyelembe kell vennie, különösen ezt a háborút, amit önök vívnak. Vállalnia kellett a kockázatot. Févolt bólintott. El tudom képzelni, milyen nehéz helyzetben lehet Brooks parancsnok, amiért nem hagyhatja el a támaszpontot? Cínikusan elmosolyodott. Hát, hogy őszinte legyek, nem örülnék neki, ha megtenni. Inaktivitásával ugyanis sakban tartja a elnököt. Nem, nem erről van szó, Dörrent Menning hangja. Ha Brooks annyira biztos lenne a hurikánban, mint Wyatt, akkor kétségtelenül kiürítetni a támaszpontot. Fével közelebb hajolt. – Tényleg ennyire biztos benne, Mr. Wyatt? – Igen. – Annak ellenére, hogy a műszerei hiányában nem ismeri a friss adatokat? – Igen – válaszolta határozottan Wyatt. Févöl szemébe nézett. – Láttam odafent St. Michel közelében egy férfit, két nappal ezelőtt, közvetlen a háború kirobbanását megelőzően. Cülöpökkel és kötéllel erősítette meg a háza tetejét. – Én is láttam egy férfit, aki hasonló dologgal volt elfoglalva – mondta félből. – Azon tűnődtem, hogy az Isten szerelmére – fakadt ki Manink. Ez nem a folklore kutatók összejövetele, hanem tudnátok. A döntések, amiket meg kell hoznunk, túl fontosak ahhoz, hogy ne tényekre alapozzuk őket. – Csillapot csász. Én a Karib-tenger szülötte vagyok, akárcsak Mr. Wyatt. Látva Wyatt arcát nevetésben tört ki. <gül> – Ó, oh, igen, minden tudok önről, Mr. Wyatt. Minden egyes a szigetünkön tartózkodó külföldiről van egy dossziém. Elkomolyodott. – Beszélt vele? – Azzal a férfivel, aki megerősítette a háza tetejét. – Igen. – És ő mit mondott? – Azt, hogy a nagyszél közeleg. Azt mondta, megerősíti a háztetőt, azután csatlakozik a családjához, amely már menedéket keresett egy barlangban a hegyek közt. Azt mondta, a nagyszél két nap múlva fog ideérni. Mennyire egyezett az ön elképzelésével? Tökéletesen egyezett vele. Févől mening felé fordult. Az az ember visszavonult egy barlangba, ahol egy régi, már-már már elfeledett Istenhez fog imádkozni. Ez az Isten, aki még azoknál is ősibb, akiket a népem hozott magával Nyugat-Afrikából. Hundráken, a Karib-tenger vihar istene. Menning kifejezéstelen arccal meret rá, mire félvől annyit mormogott, hogy nem számít. Aztán visszafordult vajethez. Hiszek a népem túlélési ösztönében. Talán, ingatta meg vékony úját, de csak talán, mégis lesz egy hurikán. Tételezzük fel, hogy lesz. Mi fog történni, ha végig söpör a szigeten? Miből szokatlanul veszélyes? Miből? Févől felnevetett. Maguknak, tudósoknak semmi érzékük a drámához. A hunrakin sokkal jobban illene rá, intette a kezével. De folytassa. Vajat újra neki lendült. Délről fog érkezni, és bejön a Szantégó öbölbe. Mivel az öböl vizeseké, fel fogja gyűjteni maga előtt a vizet. Népszerű nevén szökőár fog keletkezni. Févöl csettintett az ujjával. Térkép? Nézzük meg, hogy mit jelent ez a térképem. Az egyik asztalra terített, nagy léptékű térképhez vezette Vaietet. Kaston, aki mindvégig érdeklődéssel figyelte a vajet és félvel közti párbeszédet, közelebb húzódott. Meninget, dacára tamáskodásának, borzalommal töltötte el a vajet által felvázolt tragédia mértéke, és ugyanolyan kíváncsian figyelt, mint a többiek. A kevésbé intellektuális fuller valamivel távolabb állt, harcán magabiztos mosolyjal. Számára ez az egész csak egy tudós fontoskodása volt. Mindenki tudta, hogy a szigetet elszokták kerülni az orkának. Féből a térképre tette a tenyerét, pontosan a szántégó őből közepére. Ez a szökőár. Milyen magas lesz a vízfal? Nem vagyok hidrográfus, felelte vajet, úgyhogy csak becslést adhatok. A hurrikán közepén uralkodó alacsony nyomás, mint egy hat-hét méterrel a normális tengerszint fölé fogja emelni a vizet. Amikor ez nekiütközik a sekélyöbőlnek, fel felfogja gyűjteni maga előtt a vizet, tovább növelve a vízfalat, amely elérheti akár a 17 méteres magasságot is. Valaki felsziszent. Féből Wyatt kezébe nyomott egy fekete ceruzát. Be tudná jelölni az érintett területeket? A szél is komoly áradásokat okozhat, úgyhogy mindenhol számítani lehet rá, ahol a part 20 méternél alacsonyabb. A biztonság kedvéért emeljük ezt a hatát 25 méterre. Az asztal fölé hajolt, és egy vastag kanyargós vonalat rajzolt a térképre. A vonal és a part között mindenhol komoly áradásra lehet számítani. A többiekre nézett, aztán a Ceruza hegyével a Szántégo öbölbe ömlő folyó torkolatára mutatott. A negrító folyása meg fog fordulni az öbölbe zúduló hatalmas vízmennyiség miatt. Mivel ennek a víznek el kell folynia valahova, a Negrito völgyében is erős áradásokra számíthatunk, körülbelül 15-20 kilométeres szakaszon. Rövid szünetet tartott, aztán hozzátette. És bőséges csapadék is lesz. Févől bólogatni kezdett. Épp, mint az előző esetekben. Tanulmányozta az 1910-es esetet váját. Próbáltam, de elég kevés a felelhető, megbízható adat. 6000 halott, mondta Szeliden févől. Adatnak ez épp elég. Nézd ezt a vonalat, csász, szólt Meninkhez. Befogja az egész fokot, a repülőteret, egész Szent és a negrító torkolata közt is íkságot. Mindez víz alá fog kerülni. Ha vajetnek igaza van, tette hozzá Menink. Ha igaza van. Fével hosszú másodperceken át, révetegen maga elé bámult. Végül megkérdezte Vajettől. – Mondott még valami mást is az a férfi ott saint mellett? Vajett végigkutatta az emlékezetét. Hmm, – Nem is tudom. – Ó, igen, azt mondta, hogy lesz egy másik szél is. Sokkal rosszabb, mint a hurikán. Azt mondta, hogy Féval le fog jönni a hegyekből. Féval szomorkásan elmosolyodott. Destruktív erőként gondol rám a népe. <gül> – Kétlem, hogy én rosszabb volnék egy orkánnál. Mening felé, perdűnt. Úgy fogom venni, hogy az orkán bizonyított tény. Nem tehetek másként. E szerint fogunk cselekedni. Ha nem felejtetted volna, elhúlió, most éppen nyakig benne vagyunk egy háborúban, tétakozott Menning. – Nem teheted ezt. Kénytelen vagyok, ez az én népem, csász. Hatvan ezer ember lakik ebben a városban, és ez a város el fog pusztulni. – Jézus! – Mening egy gyilkos pillantást lövelt vajet felé. – Úlió, képtelenek leszünk rokanbóval, szörjérrel és a hurikánnal is megküzdeni egyszerre. Én nem hiszem, hogy lesz hurikán, és nem is fogom hinni, míg Brooks ki nem mozdul. Hogy a fenébe döntsünk a megérzésre alapozva? – Févől a karjára tette a kezét. – Hoztam én valaha is rossz döntést, Charles. – Még nem – mondta szinte kiabálva Menning. De ami késik, nem múlik, és mindig is volt olyan érzésem, Húlió, hogy ha te egyszer tévedni fogsz, akkor ez egy nagy tévedés lesz. Ebben az esetben mindannyian halottak leszünk, és akkor meg már úgy is mindegy, reagált hűvösen félvöl. – Van valami ötlete? – kérdezte Vájettől. – Hogyan lehetne bizonyosságot szerezni a forgószelet illetően? – Szeretném megnézni a tengert. Févöl meglepetten pislogott néhányat, majd vállatont. Hát ez igazán nem nagy kérés. Charles, szeretném, ha személyesen gondoskodná róla, hogy Mr. Wyatt mindent megkapjon, amire szüksége lehet. A térképen kígyózó fekete vonalra pillantott. Ez az új fejlemény gondolkodóba ejt. Egyedül szeretnék maradni. Rendben, egyezett bele kelletlenül mani. Rohanó léptekkel az ajtó felé indult. Vajett és Carston követték az előtérbe, ahol Manning hirtelen a meteorológus felé fordult, és mindkét kezével megmarkolta az ingét. Maga átkozott tojásfej! Jól megkeverte a szart! Most örül neki? – Vegye le rólam a kezét! – mondta vészjósulú nyugalommal Wyatt. Manning észrevehette a tekintetébe fellobbanó lángot, mert azonnal elengedte. – Jól van, de figyelmeztetem, hogyha nem lesz orkán mindazok után, amit elmondott – Févöllel -el ellentétben én nem fogom ejteni a dolgot. És ígérem, hogy amennyiben 24 órán belül nem lesz orkán, magából halott meteorológus lesz. Hátralépett és megvetően végigmérte vajettet. Févül arra kért, gondoskodjak magáról. Kínál az autóm, elviszem oda, ahova csak akarja. Azzal salkon fordult és kirobogott az épületből. Ajánlom, hogy igaza legyen vajett. Mondta mening után nézve kaosztam. Ha, ha méből nem teszi jelenését időben, akkor újabb kellemetlenségek elé néz. fehér volt a, a fal. Elkísér? kérdezte. A világ minden kincsiért sem hagynám ki a lehetőséget. Menning nem szólt mindaddig, amíg el nem érték a kiürített San Juan erődön túl húzódó kikötőgátat. Itt jó lesz? Nem bánnám, ha kimennénk a móló végéig, felelte Wyatt, amennyiben ez nem veszélyes az autó számára. Mening lassan kigurult az autóval a móló végéig, majd leállította a motort. Vajet kiszállt, a móló szélére ment és lenézett az öböl szája fölött a part felé rohanó hullámokra. Kasztom megtörölte a homlokát és ártatlanul megjegyezte. Istenem, ez a forróság! Már ilyenkor a reggel ennyire meleg szokott lenni? Menink nem adott választ a kérdésére. Ehelyett vaját felé intett a fejével. – Mennyire megbízható? – Ezt nem tudom, csak négy napja ismerem, de valamit elmondhatok róla magának. Ő a legmakacsabb fickó, akivel valaha is találkoztam. Menink fújt egyet és hallgatott. Néhány perccel később visszajött Vaját is beült a jibbe. – Nos, nézett rá Menink. Vaját az ajkába harapott. Odakint elég nagy a szél ahhoz, hogy felverje a hullámokat. Ez minden, amit pillanatnyilag mondhatok. Az Isten szerelmére morgolódott Mening. Semmi több! Ne aggódjon mosolyodott el gonoszulvajat. Meg fogja kapni a szelét. Az égre emelte a tekintetét. Bárhol is legyek, azt akarom, hogy értesítsenek, ha valahol felhőt vagy ködöt látnak. Meg lesz mondta Mening, és hátra menetbe kapcsolt. Épp ki akarta engedni a kuplungot, amikor hatalmas robbanásdőre rázta meg a dobhártyájukat. – Mi volt ez? – kapta előre a fejét. Újabb bum hallatszott, az elsőnek a hegyekről viszonzó hangjával egy időben. Aztán Kauston ijedten felkiáltott. – Valami történik a támaszponton! Nézzék! A át egyenesen ráláthattak a hét kilométerrel távolabb lévő támaszpontra, Ahonnan vastag, fekete füstoszlop emelkedett lonhánz ég felé. Váját első pillantásra tudta, hogy iszonyatos erejű robbanás lehetett, ha ilyen távolságból is ennyire jól látszott. De vajon mi lehetett az? Aztán beugrott. Brooks parancsnok kiüríteti a támaszpontot, jelentette ki diadalittas hangon. Ehhez pedig meg kell szabadulnia a fölösleges lőszertől, nehogy szörvjel rátegye a kezét. Menning lassan feléje fordult. Riadt arcal. aztán hatalmas vigyor terült szét az arcán, ahogy eddig detonáció a másik után következett. – Szavamra! – dörmögte. – Tényleg jönni fog a nagy szél!